Та щоб осягти його, знадобилось не одне читання. Ділиться з нами своїм досвідом осягнення роману запоріжанка Лорина Тесленко. Тільки десь після п'ятого читання я почала сприймати роман як цілісний твір. А спочатку за деревами не бачила лісу. Хоча і те, я б сказала, блукаюче читання було прекрасним. Я відкривала якусь пісню чи розділ і читала для душі. В цьому і велич книги. Вона, посмію сказати, навіть не для читання, для вивчення на пам'ять. Нині я вже прочитала роман «Мама Марія» понад десять разів. І це відчуваю далеко не межа. Бо хіба забудеш таке? Господь лише від тебе багатший. Весь світ мала посагом ти. За нічку могли ми зорати, І хліб змолотить, і спекти. Чи косарики, яким місяць коси липав. Зважте, це я читаю по пам'яті. І що головне, таке відчуття, Що я вже все знала, колись пережила. Просто не змогла висловити. А Григорію лютому – вдалося вкласти у слово роману «Мама Марія» найзаповідніше. Отож, слово автору. Ніщо не віщувало ще біду. У просі діти Грались на лежанці. Присів отам на лаві колоду, Сипив у звар Та дякував маланці, Такий у хаті висвятився лад. В печі обтузилась Солом'яна жар птиця. І снилось хаті Літо боголице. У пелену сорочки сніговиці Для всіх дітей Ловила зорепад. Маленький хо. Ховався по кутках, Жмурикалися відблиски от від печі. Лякав Миколка тінями Малечу, то пащу волка На стіні покаже, А то дракона з місяцем в зубах. Як холод Гартував їм душі страх. До мовичку всміхалася Марійка. З дітей вона лиш бачила одна, Як він на бороді гойдав Софійку І ненароджених дитяточок Ще двійко, І забавляв і кіски заплітав, І просто у повітрі, щоб ти знав, Їй малював телесика й човна, І губи дув, якщо казати правду. Я домовик, Марійці ж хата хто? Зникав з очей, І воду в ступі ток, І кожному з дітей являв їх ваду, Бурчав тут щастя зайвого катма, І що ніякий то не подорожня, Що торба в нього не така й порожня. Можливо, в ній він Божий перс трима, Десь Настя відвихнулася до кози, Христиночка всеміряла обновки, Тут клацнула під полом мишоловка, Аж спалахнули з болем образи. Митнувся хрім, біліший полотна, Такого гріх за смертю не послати. Враз кров його щось винесла із надр, чого душу жах вгнав оп'ят. Зруйнований, нездатний на протест, він розвернувся загнано шалено. Прочанин спав розхристаний, і хрест стрибнув у вічі золотом червленим. Аж прямо в душу в полум'я стрибнув, пропасниця забила небораку, як плоть звабливу грішно пригорнув. Важкий, масивний, різблений у знаках, монах його у лаврі заповів про чанину, не змігши взяти на той світ. Так близько до життя свого країв охріму не доводилося досі, плювком хоч не сквернити міг свічок. Та вже йому диявол день наврочив на ниточку от хрестика сюрчок, знущаючись із долі, приторочив. І на лежанку кинувся хучий. Домовичок втікрать зібрався з хати. Дивлюся хрестик, бачу, що нічий брехав хрім, як вийшло помирати. Сховав крадіжку в татовий шаплик, де назбиралось різне причандалля. Не вийшові вечеряти. Принишк уклався спати. Рано незвичайно. Недовго бушували хлопчаки, Ще трішки пошепталися дівчатка. Дрімаючи, питався хтось, ти з ким? І з небом, чи з землею ще поки? Софійчка у сні, букала татка. В то ніч Богдана вдома не було. В губернії з кумом забарився, За північ все впокорилось, вляглось. Один цвіркун сюрчати не втомився. Не спалось насті. Місяць на дворі, сюди-туди ходив, немов господар, то проводжав когось до яворів, а то чогось виходив за городи, у грудях озивався його крок. Згадалося, як вперше дивував До раночку, нарешті, то зірок скарби своїх думок пересівала. Нещулось, як озвалися півні, горголин, Вівдін. Мотрин десь за річки Пора вже вставати і мені чось мука із хлівця Тиличка Внесла й трохи кизяки Прочанин спав І піль завоготіла Їсть, мабуть, хрест поцілувати хотів Та враз як сюркне Настя ж присіла «О, От це тобі і маєш Привелось, чорт підштовхнув На жарти чи на втіху І може б воно якось утряслось Та вже Богдан з дороги в двір заїхав. Зірвавсь прочанин, вдарив об стіну, розбив лице, розмазав кров по носі. Схопились діти, злякані зі сну. Тут і Богдан з'явився на порозі, де, мабуть, хрест на ниточці сюрчок. Прочанин плакав, мацав одв'язати, Богдан батіг повісив на гвіздок, рядочком діти змерзлі, винуваті. У нього в хаті вкрасти. Лиш не це, як після цього бути в ній щасливим. Ходило щастя нашим манівцем і чим тепер одмолити, й коли ви зів'яла Настя, все йшло шкереберть. Дивитись важко, як же він карався. Стояв Богдан, збескровлений, як смерть, не Господа себе в ту мить боявся, молився лише подумки, признайся, не одведи, стогнав, просив, не гримав. Маленькі, наче пугловки, враз забігали зі ницю, охріма «Я все скажу, я знаю, хто украв, це гріх великий, я все розумію». І вимовить не в силі, показав на повну жаху скулину Марії. Це ж він осліпне, Боже не простить, навіщо ж він не знала, де подітись, і шапки не було на нім втумить, яка могла б от страму загорітись. Витоптував усе в своїй душі, Їй був вона обожеще й божився. Та їй же нас не шкода, ми ж чужі. Поклала у шаплик, я придивився, Зігнав сльозу на в'язливу Богдану. Віддав Христа, налив для гостя чарку,